قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وأما الكم المتفلو في الأفعال. ففيه تفصيل ان صورناه بتعدد الافعال فهو ثابت لا يصح نفيه ادن ادوٌ كم متصل pada af'an ini muqabil bagi kamung fasil fil af'an <coughs> jadi dia tak taakhirkan sebutkan muttasil ni kalau kita kira munasabah dengan ibarat atas nak sebutkan dulu lah sebahagian atas dia sebutkan muttasil pada zat barukan munfasil yang kedua Kammutasir pada sifat Haa, Baru diikuti dengan Kammutasir Mana kalaha al-a'ni Dia sebut Kammutasir dulu Haa, Sebab apa tu? Kerana fasil bil afa'an Itu satu surah Satu rupa saja Rupa tu yang mustahil Kammutasir dengan makna ada bagi yang lain perbuatan atas jalan beri bekas Itu ha, panggilkan mumpasil ha, Kita pegangnya tidak Dengan bahawa satu saja pada perbuatan Dengan makna ha, segala perbuatan Allah saja yang buat Tak ada yang sekutu Hak tu hak kita pegang kamu dia Kamu fasil dengan mana sabit bagi yang lain Daripada Allah perbuatan atas dalam bui bekah Itu tidak Ternafi kamu fasil Ada ha, pun kamu tasir pada apa Dia tubik dua surah dua rupa ha, Lalu tu dia main letak belakang ni Kerana percaraan dia tu Panyai huraya tu dia letak di belakang <coughs> ha, Katanya Katanya dan adapun pun pada segala af'an Segala perbuatan Fa'in Yani fa'fihi tafsilun Maka padanya hura'yan Haa hura'yan kan lah In sawwarnahu Haa kalau kita nak kata gini pun tak apa Fa'fihi suratan Haa maka padanya dua surah Haa padanya dua upah Ah tengok in jika kita taswirkannya kam kam muttasifil kita buat rupa <wupo> masalah begini bi ta'addudil af'ali kam mana bilangan yang berhubung bilangan tu yakni berbilang segala perbuatan mana perbuatan tu banyak hanya yang buat Allah je ha, Kalau kamu tasir taswe bala tu Fahuwa sabitun ay wajibun Maka iaitu Kamu tasir bihazihi surah Sabitun ay wajibun Itu perkara sungguh Perkara yang mesti Yang tak terima tidak La yasihuh nafiyuhu tidak sah boleh menapinya tak sah boleh kita nak menidaknya tak boleh kerana perkara tu sungguh segala perbuatan tengok Langit, bumi ah ha. ha, kayu batu hmm, na ha, tengok segala jenis di manusia tu tengok tu banyak perbuatan macam dia perbuatan tu banyak yang buat Allah je tu pagi ke mutasi lah aga panggil bilangan yang berhubung panggil bubung sebab apa sebab semua perbuatan tu Allah je yang buat ha itu maksud bubung lah tu ha itu kata jika kita taswi kata kam muttasib bilang yang bubung pada perbuatan taswi dengan mana banyak banyak perbuatan ha kalau balat tu fa huwa sabitun maka iaitu lah al-kamul muttasib bil afal bi surah Ha, Sabitun maknawajibun layasihhu nafiyhu itu sabit mesti tunggu tak terima tak sah uli menidaknya kita nak kata tidak tak uli waktu sebab apa liana af'alahu kathiratun kerana bahwasanya perbuatannya perbuatan Allah amat banyak ha, yang banyak gapo tu min khalqin ha, daripada mengado hak tak ada beri ada ha panggil satu fiin ha mana mana masdar dah ha pe makna perbuat ha wa ha, panggil apa a juga tu nah ha, mana memberi rezeki mana menjadi gara rezeki <coughs> panggil radqin ha siapa dia tu dia bersifat dengan khalqin Mengada Tak ada siapa Selain Allah Wa razqin Menjadi rezeki Allah juga Wa ihya'in Menghidup ha, Itu semua orang panggil Perbuatan Allah Menghidup Wa imatatin Dan memati Ila ghairi zalika Semua Af'a'a Khalkin Razqin ihya Matah tu Bila Pak pakkara Banyak lagi lah ha, Dari siapa Allah jua ha, Sabeq bagi Allah ha, Maka Kan mutasih dengan makna tu Tak boleh kata mustahil Kena hukum kata wajib atau ha, makna kata kita Fahuatabitun la yasihu nafiyuhu Kalau kita tersuai kot ni Kan mutasih juga panggil Tapi tersuai rupa lain pula Wa in fawarnahu dan jika kita taswir akanya akan mutasil fil apaan Kita buat upah ni Bi musyarakati ghairillahi lahu ha, Idhafak musyarakati kepada ghairi tu idhafak masdar fa'ir tu Lahu ya pangyillah lisa'liyah mabu'u musyarakati Haa mana-mana kamu tasir pada apaan Bilangan yang berhubung Pada perbuatan dengan makna berskutu Oleh yang lain daripada Allah Bersekutu Lahu akannya akal Allah Haa Hak tu hak kita Dengan kata Tidak ada yang Sekutu bagi Allah Tak ada yang berkasi bagi Allah Kita reslam Orang-orang memindah intiqa tidak ada yang berkosi bagi Allah Kamu ha, tasih dengan makna berkosi berskutu oleh yang lain daripada Allah Lahu akannya akal Allah Berskutu fi fa'lin pada suatu perbuatan Minal ab'an Daripada segala perbuatan Misalnya Allah buat langit Ada yang lain kosi buat dengan Allah Allah buat bumi Ada yang lain kosi buat bumi sekali dengan Allah Allah buat manusia. Ha, ada yang lain kau buat tu kau panggil orang panggil musyarakati ghairillah lahu. Ah ha, tu panggilkan mutasih jugalah tu. Ni ya, bilangan bilangan pada buat. Bukan bilangan aa, perbuatan dah. Bilangan perbuatan yang buat hanya Allah. Ada pun mutasih atau yang kedua ni bilangan yang buat. Ah ha, tu dia perbuat satu-satu ja ya? tapi yang buat tu dua langit Allah buat yang lain pun ko buat ah ha? tu panggilkan muttasil pada afa ha hak taswi makna ni, ni kata dia ha iaitu bahwa man fi'yun aidan atau ha, empat dulu bahwa ha, apa dia al-kamul muttasil bil afan ha bi hadhihi surah ha, nah dia panggil manfiun ai ay muntafin ايضا Ternapi ia juga ada ha, juga ni ah ha, hak ni masalah mustahil ni ha, Ternapi ternafi biwahdaniyatil af'ali dengan aso segala perbuatan kita yang iqtikad kata so pada perbuatan ah ha, ternafi yang bekosi ah ha, pada buat ah ha, itulah kita dak duk mengaku dalam zikir kita tu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha sabiq ulama sarah. Lepas tu la ilaha illallah dia pangkal lima tauhid. Perkataan menunjuk atah tue yang kata tu mengaku dan i'tikad Tuhan Esa. Tu pangkal lima tauhid. Sabik kita kena reti kelimah hok baca tu. Reti dengan ijma'. Ha tu Paling kuris, gerti dengan ijma Perkataan itu, eh, tu makna dia apa? Orang yang kata kelimah itu, orang mengaku itu hasa. Habis orang suruh mengucap. 5 orang apa? Orang Islam, Islam po Tengok tak ada tak ada, ada, ada tanah-tanah Islam. Masalah dia rasa syok. Anda Ada Islam, mengucap. Ha? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Ah, Bila dia kata perkataan itu Tanda kata Orihak oh, kata ni Mana dia mengaku dalam hati dia Allah saja Tuhan Haa Dia panggil isyarat pada Wahdaniak fi Fizat Wahdahu Haa Itu mari tau okay. Jadi hal itu Hal keadaan ia Allah Wahdahu yan tunggal Haa mana kalau masih lagi la syarikalah tidak ada yang sekutu itu isyarat pada wahdah wahdaniyah bil af'an tak ada yang sekutu ha tu kita ada antika ha tu kena ngak kita antika dan kita dak mengaku pu balas tu serta zikir kita dak buat wirid lepas semayam ngarit 10 kali kata hak tu lepas subuh 10 kali ha lepas lain pada tu ikutlah mm tu dia La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha tu dia. Bukan kita hanya i'tikad zat je saja, bukan kita i'tikad sifat je saja, perbuatan pun sa, bak tu nabi la syarikalah. Tidak ada yang sekutu bagi Allah. Ha hatu rupa yang wahdaniyah fil af'an. Maknanya ternabi dua kan. Yang pertama kamu fasil tidak ada bagi yang lain perbuatan ah atas jalan mengada isa kata Allah buat langit yang lain buat bumi ah tu gar panggil kamu mufassir belah tu ah panggil buat hang jalan masing-masing tagan ah ni buat langit Allah buat bumi ah tu tu gar panggil kamu fasil bil afan itu masuklah kata mustahil ternapi yang kedua Allah buat langit Ada yang lain kasi buat langit Allah buat bumi Ada yang lain kasi buat bumi ha, Itu dia panggil Kammutasil fil af'an Hak mustahil Supaya memfasilkan juga Dua-dua itu ternafi dengan kita kepada perbuatan Ada satu makna lagi Kammutasil fil af'an Dengan makna semua perbuatan tu banyak yang buat Allah je ha? Kan mutasih makna tu wajib Jangan kata mustahil Itu ha, dia tafsir tak ni so, Dia kata Fahuwa sabitun <tutuk> la yasihuna Nah Ini paham maksud luah ha, Apa kita kau baca kitab tak apa Ah ha, Baik <tutuk> Selesalah tu Apa dia tu Menghuraikan makna wahdaniya Ha dalam kitab i'tikad wahdaniyah sah tu tengah apa, apa nama satu esa tu pecah hal tu bagi ha, nah. ha, mari tepi berapa pula tu. nah. pecah mai siapa tujuh tu. Nah ha, nah. Betul kata esa pada zat tu dua. Kamu akan Kamu dan munfasih. pada sifat ha dua pula akan muttasil dan munfasih pada sifat. Ha apa nama pada esa pada perbuatan tu bagi tiga situ. Ha, nah. Kamu mung fasih kam mutasi hak mustahil patu lagi hmm. kam mutasi fil apa hak wajib Itu ha, tu betul rupa semua Itu ha, tu betujuh, semua taswid dia ada ane ha, hak mustahil esah hak wajib ha selesai ani ha, istisna suku dah ni panggil kata mula semula bola wadilul wahdaniyyati Bil ma'nal huna, Dan bermula dalil Yang menunjuk atas asanya Allah Ta'ala Dia panggil alih-lai gati mudaf ilih Wahdaniyatihi Ta'ala Buah hidup gatinya alih al-wahdaniyah Dan bermula dalil Yang menunjuk atas asanya Allah Hal keadaan Ah wahdaniyat tu asah tu bil ma'nal muradi. Huna hal keadaan dengan makna yadikanaki. Di sini apa makna yadikanaki di sini? Ah ha, selit jemelah muktaribah tak ada lagi. Selit jemelah dulu kerana nak menyatakan seolah-olah ditanya apa makna dikanakki? Ah ha, seolah-olah tanya. Lalu jawab di situ dulu. Wahuwa dan lah. Al-ma'nal muraduhunatu ialah Wahdatul zati Wasifati Esa zak dan esa Segala sifat Esa segala sifat dengan makna kan Haa taktui sikit lagi Bima'na adamin naziri Fihima So pada zak Dengan makna tidak ada yang banding Haa tidak ada Bandingan fiehima pada keduanya pada zat was sifat ha, tidak ada satu zat yang lain sebanding dengan zat Allah pada jadi tuhan ha tu tu, tu. mana tu yang kedua pada sifat dengan mana tidak ada uh, sifat di yang lain sebanding dengan sifat Allah dengan bahawa ada di yang lain bersifat dengan qudrat ia boleh buih bekah seperti qudrat Allah ha tidak gitu ha dia. dengan bahawa ada di yang lain sifat ilmu yang meliputi segala-gala seperti sifat ilmu Allah. Ha, tidak begitu. Su'adamin nazib. Ha wahdani yas sa sifat dengan makna itulah yang makna murak di sini. Ha klik dan bermula dalil yang menunjuk atas Allah dengan makna dikandaki di sini ni ialah atbau khabar. Annahu law ha jumlah tu Tepat okay. tak masuk Dah jadi khabar dalil muqtada Haa, tengok ibarat dia, dia. Haa, dalil lah mana Begini An-Nahu bahwasanya Dia panggil dhormi rusya' ni Tak kena rajok dah lah Tak ada kena buat klik dhormi Klik mana dah dah Kerana jemlah di belakang Mari tafsir dah Mana reti Reti tempat dhormi tu di belakang Dia panggil dhormi rusya' Bahwasanya Lau ta'addadal ilahu ilah fardu takdi kalau berbilang uli tuhan ah ha, kalau berbilang bilang tuhan misa rupa berbilang dulu ka ayyaku kaan ah ha, molak bubuh hamzah tanah hamzah di atas alif na no, naskaliku nampak sepokan ah ha, bubuh hamzah di atas alif kaan misa ta'addudul ilah macam mana Misalnya begini, ka ayakun hunaka ilahan. Ha bawah alif tu buah hamzah dekat bawah tu dia. Payana napa kata hamzah. Ka ayakun hunaka ilahan. Ha tu nak tersuai kata kalau berbilang tuhan. Bagaimana berbilang tuhan? Seperti bahawa ada di sano, kanak, kanak di sana ai fil Atau Fi nafsil amri Ambil sesuatu so mana-mana Keluarkan pendek sikit Kalau ada di sana Aifil waki'i Ataupun fi nafsil amri Katakan seperti bahawa Kalau ada di sana Seperti bahawa ada di sana Pada di perkara tu Ada apa? Ilaha ni Dua Tuhan Fakai yakun Kita pakai yakun Seperti bahawa ada di sana dua Tuhan Itu kata ta'an dudul ilah Ah, undokli setelah misa undokli. Kalau berbilang oleh Tuhan dengan bawa di sana ada dua Tuhan, jawab launya lama ah, manapi? Lama wujida syai umminal alamin. Wujida baca bina mafu' makna minafa'id. saya tak boleh ada sewaktu pun daripada alam ini. Ah, fardu kalau ada di sana tu dua Tuhan, Jawab dia, Nasjaya tak boleh ada suatu pun daripada alam. Lama wujida syai'un umminal alamin. Tak boleh wujud suatu daripada alam. Tak boleh ada suatu daripada alam. Kalau kita nak buh makna binan wabu juga, nampak gini, Nasjaya tidak didapati suatu pun daripada alam. Haa, tak didapati suatu pun daripada alam. Haa, mana tak boleh ada. Kalaulah Tuhan tu berbila? Ha, jawab dia tak boleh ada Suatu daripada alam Di sini nyata palsu dengan musyahadah Sahabat kita tengok ada Lalu kata Lakin tetapi Ada muujudi syai'in Minal alamin Tetapi kata tidak ada Suatu daripada alam ini Batilun ha, Mustahilun Ah ba kata tak leh ada tak leh ada kan no, ada ni. hak kata tak leh ada saat ni jawab kalau berbilang Tuhan. Kalau berbilang Tuhan, jawab dia tak boleh ada suatu daripada alam. Pak kata tak leh ada suatu tu sah ke dak? Batilun. Ah dia, dia Tidak ada suatu daripada alam tu batilun mustahilun. Sebab apa kata batil? Li'annahu majudun kerananya al-alam Nah al-alam tak situ tak, tak nak nombor syait dah Kerana bahwasanya alam tu majudun yang ad-da eh? ad kat tu tak ada kena dengan dalil, tak dah Bil musyahadati dengan pandangan mata pala Bil musyahadati ay musyahadah dengan apa Bil basah tu Haa nah, tu dia Ataupun bi ainil basar. Ah jadi gitu. Musyahadah ai bi ainil basar. Ya kelima musyahadah ni kalau dalam tasawuf dia guna ainil batirah. Musyahadah makna tengok dengan mata hati, depa tengok Allah. Dengan mana hati orang bila senantiasa ingat ke Allah. Senantiasa hati ingat ke Allah dia panggil musyahadah. Orang tu senantiasa melihat Allah. Ah hak tu, dalam tasawuf duk lah tu. Ha, melihat dengan makna lihat dengan mata hati Orang tu hati ingat ke Allah SWT. Tak lupa setiap kelakuan Kelakuan susah pun ingat ke Allah Kelakuan seni pun ingat ke Allah Kaya pun ingat ke Allah ha, apa pun ingat ke Allah Itu orang panggil orang tu Musyahadahkan Allah Senantiasa lihat Allah Ada pada lebak usuludin tak? Ah hak kata musyahadah. Ah ha, musyahadah sini makna lihat dengan mata kepala. Bi'in al-basar ni ko ada tengok diri kita dot. Ah ha, tak ada kena dalil lah. Mana dalil kata kita ada? Dak dah tengok diri kita ada. Ah ha, semoga tu moga ni kita dak tengok ada, tu orang panggil musyahadah. Kalau kita alam tu ada dengan musyahadah, data-data ni gigi kata sak ni tak boleh ada sewaktu daripada Allah. Oi batal. Dia kata tak boleh ada ni batil Sebab apa? Sebab kita ni ada ha, Hak Kata tak boleh ada saat ni Jawab kalau berbila tu Haa ha, Kalau berbila tu Haa Jawab dia tak boleh ada Tak boleh ada tu mustahil Kan ada Haa Nah Haa Bila batil betul tak boleh ada Kunuh keli Fama ada ilaihi batilun aizan Selakoh dia ambil khubah dulu bila bila tak boleh ada suatu daripada alam tu batik, maka barang yang membawa ia barang kepadonyo kepada adami wujud di syai' minnal alam. Tak sidio. Ah ha, maka barang yang membawa ia barang kepadonyo kepada adami wujud di syai' minnal alam lakah mikobat. Batilun aidan batil juga. Gapo barang yang membawa kepada tak boleh ada suatu ahu ha, nur kelih jumlah mutaridah wa huwa yang mari di mana sat ni mari dia kalau berbila jawab dia tak boleh ada tak boleh ada tu batil ha barang yang membawa pada tak boleh ada alam tu pun batil juga gapo barang hendak membawanya wa huwa ta'addudu ai ta'addudu ilah ha iaitu partu kata berbila tuhan kalau gitu berbila tuhan pun tak juga ha nah ha lagi wa iza batala ta'addudu dan apo bila apo bila batal oleh berbilang tabatat wahdaniyyatu ay wahdaniyyatul ilah ha tu dia nastaya sabihlah oleh asnya pakai domainlah tabatat wahdaniyyatu wa ah, huwa jangan Nah cakap, oleh so dah gitu mesti wak sabatam mana wajibat. Nah ha, dah gitu, engak mesti oleh so nyaw. Ha, tak terima lah berbilang. Wah wah, sebetul wahdannya. Itulah ha, almatelu buhatuh yang dikhanak kita. Sarak dah tutup, sudah kita pergi belah tu. Apa ha, kita boleh pergi belah tu dah? cara tutup suruh kita bergaul gitu. Pas kita bergaul begitu dah, bagaimana nak kan? dengan mana kita kekalkan atas yang itu? Mana gitu? Supo dalam Quran kata, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi kita Islam dah, ha, maknanya kamu kekalkan hingga kamu tu mati di atas Islam. Supo ayat, ya ayyuhallazina amanu aminu billah hingga akhir. Wahai orang yang telah beriman, berimanlah kamu dengan Allah. Eh tak tahsil hasil kau orang panggil. Dak. Ha, tak panggil tahsil hasil. Ha, karena kena makna di situ makna ngana. Hei orang yang telah beriman, berimanlah kamu. Jadi orang dak orang, orang beri meh dah suruh beriman lagi Jadi tahsil hasil hasil kau panggil. Dak. Tahsil hasil tu kalau suruh beri meh, ha, ah makna suruh beri meh di atas iman dah. Tak lelah. Tahsil hasil. Paham maknanya ana? Dengan makna da mana du mu. Ah ha, mana dia? Mengekali oleh kamu alal iman. Nah ha, mana dia. Supo kita hendak mengaji dah. Bila temu. Ah ha, dia mau duk mengaji dah, mengaji, oh, mengajilah, we. Mengajilah, we. ha mengaji lah wei. Mengaji lah wei tu. Ah ha, nak pas kita nak dia balas klik Ah oh, tak hendak suruh dah kan we mengaji dah. Dah tak kena. Kerana murak di situ tu apa tu? Ha, orang kata duk mengaji dah, oh, ah mengaji lawai ingat bersungguh lawai mengaji. Ataupun ngekalilah mengaji. Ha, maknalah tu lah. Hmm, tidak kita kena kata, oh, kaue nak mengaji dah, kamu suruh mengaji pula tahsil hasil. Ha, tu tak faham makna, maksud. Nah. itulah yang Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu Aminu aminubillah. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ha, telah beriman. Aminu, berimanlah kamu mana kekal oleh kamu atas iman itu Haa, Itu dia Haa, dia berkata lah ha, Inilah yang huraian hura inilah Klik pada makna firman Allah Ta'ala Laukana fihima alihatun illallahu <tuh> Lafasadata Haa, dia kata Sekiranya kalau ada pada langit bumi itu Tuhan-Tuhan lain daripada Allah fardu kalau ada, jawab dia, nasjaya, fasa dah tak, ha, rusak. Harus itu, tak bersedia tu, berdua. Setengah kata, rusak, mananya, ha, hilang. Setengah kata, rusak. mananya ha, hilang. Setengah kata, rusak, mana tak boleh ada, di mula-mula lagi. Ha, ni kata, lama wujida syai'um minal alam. Tunggu lama kata. Ha, ambil daripada ayat. ayat. Ha, kemudian, wa innama lazima minat, Ta'ad-dudi Lazima adamu Wujudi syai'in Itu kita lah kahmi fa'in dulu Nah Dan sungguhnya Kata tadi Lazim daripada berbilang Tuhan Misalnya Ka'ayyaku nahuna ke'ilahan Itu celik dengan misal je lah tu Ba'poh boleh kata Lazim daripada berbilang Tuhan Seperti bahawa ada di sana dua Tuhan Bila berbilang Lazim pula, nato pakailah dima. Ada muju di sini minal alam Haga no kata kalau berbila Tuhan nas caya, tak boleh ada. Ya jawab, dia panggil lazim. Kala berbila tuha, ha, dia panggil lazim jumlah, ha, kalau berbila Tuhan nas caya, hanya panggil lazim. Kita kita jumah nas Ah, kalau berbila Tuhan nas tak boleh ada. Ha, tak boleh ada sesuatu di pada Allah supaya Ta Allah Ta'ala kata dalam ayat kalau kiranya ada tuhan lain daripada Allah nascaya ha ha jawab nascaya rusak langit kau minta boleh ada lagi bumi ha betul lazim panggil hangana kalau berbilah tuhan tu boleh ha, boleh lazim kata tidak ada suatu tu ha, sebab begini liannahuma ha ni meilah ni hak tuhan hak tuhan kata la fasadata tak ada wayak kerana situ ya, ta, so kita fikir memikir Salah so, Tuhan kata aku nak kata nya ni ya Kalau ada Tuhan lain pada, lain daripada Allah pada langit bumi ni, nas jayu sok langit bumi tak boleh ada langit bumi. Ah, ha, soalah Tuhan aku kata nya tu. Apa mu fikir tengok? Kok mano yang kalau ada Tuhan lain pada Allah tu rusak? Apa mu fikir tengok mu kira baik. Ha, ah, ni ada ak kakak ke panggil. Tuhan ayat nya tu eh? ha, ni pun ha, ulama ah ha, mana dia tulis lagi dalam qiraat. Ah. Kerana jalan yang kata lazim daripada berbilah tuhaya tu oleh ha, ada oleh tidak ada suatu daripada Allah an-nahuma bahwasanya al-ilahai dua Tuhan atas kita perdu kata tadi dua Tuhan imma ayat tafiqo ada bahawa ha, sepakat kedua-duanya ha, terkada sepakat. Ada dua tengok kita. Ada dua dia hmm. Dan, ha, dia tak ada sepakat molat. Wa ima aykhtalifa. Dan ai ma adakalanya bahu berselisih kerua. Ha, taklah lagi dah. Cuba kita tengok jalan tu, ya ke tak. Ha, ya begitu. Dan apabila tak sunyi, adakalanya, ha, maknanya, adakalanya ha, muafakat, adakalanya berselisih. Nah, lah ana pakat apa ha, Pakat nak buat tu, buat ni Pakat, hak selisih Hak ni nak buat, hak tu tak selisih buat Haa, tu, tu selisih tu Tak lari dah, dia dua Haa, sahabat tu pemimpin dan ketua Dia tak boleh jadi dua Haa, nak ha, Ketua umum, ketua hak besar Dia tak boleh dua Haa, tu dia Itu taruh pemimpin dia tu Taruh sama makhluk tu Ni tu hak bagi roh Tua yang menjadikan segala-galak Ah ha, tuah yang memiliki pada tuah ada dua macam mana? Ha, lagi pemimpin lagi pun tak boleh. Satu kampung nak pakai pemimpin dua, tak boleh. Ah ha, tengok dak balik pakat tu jauh. Tapi masalah Allah tak hari, imam pakat, imamnya selisih. Tapi gak balik pakat dah, lagi ikut selisih haja. Ha, ha tapi buat lagi masalah, wah imam pakat, wah imam selisih. Ha pakat lupa pakat ni bagi rusak mano sekali gua depak nak buat tak rusaklah ai rusak ha pakak Tuhan ni tak serupa pakak ngolah ai ha, ni ha ha tengok rusak tu mano ha kita turun lagi ha, fa apa ini tafaqah ha pau-pau sahih tafsir je, nah tafsir je, nah jika mu pakak kedua-dua segera apa-apa depak kak ga Ah, tu dah sejala dah ni. Nampak teratullah. Ada, tak boleh jadi juga, tak terima juga. Sebab apa? Falaja'iza ayyujidahu ma'ad. Yujidah baca yujadah ni. Kena yujid baca dengan bina bina fa'il. Kalau pakat dua Tuhan, maka tak harus yakni mustahil. Ah, tak harus di sini. Ah, karena duk dia tak lari. Wajib mustahil ja'id. Bila tak ja'id, bagi wajib tu taklah. Mustahil. Fala ja'idah. Maka tidak haruf. Ya'ni ya mustahil. Ayyujidahu. Alih Bermata Seniyah. Mustahil. Bahawa mengada oleh kedua-dua. Ha, Habis nak baca yujidah. Kalau yujidah tak sah maknum. Ayyujidah. Ha, tak harus bahawa menjadi mengada oleh kedua ilahan dua tuhan nak gig mengada hu akannya akan, akan syai'am minal alam. nak gig mengada suatu daripada Allah sah kira semua suatu daripada Allah mengada ma'an ha tak boleh nak gig mengada ma'an ma'an tu beserta jadi melayu ke ka pun kata serentak ha mai daripada serta itulah yang kata seretak seretak serut lah nak serta se'ah tu lah se'allah so Allah, Allah kalau kita nak buat rupa 1, 2, 3 haa buat ha, jadi serta dia jadi sekali kita ha, supaya dia suruh turut ramah-ramah jadi sekali dia jangan jadi jangan jadi ha, bercerai berai ha, supaya baca asing haa jadi serontak haa jadi serta sekaligus ramah-ramah ha, maka kalau tu dua lepas tu pakat pakat nak mengada sesuatu tak boleh jadi juga, tak harus juga bahawa ada kedua-dua serta nak lah mana satu benda nak buat jadi dua buah lah man. tak boleh ha, kata tak boleh jadi tu, ada dua pakat pun tak boleh jadi hmm itu dia, ha, ini orang panggil apa ni ini tilik pada suatu tagang misalnya satu jirim Agak ha, sebut kata jirim, kita pergi pada jirim pirik Ha, jirim piri malayak baluling pisama. Jirim ho yang tak terima bagi tu. Satu juzuk. Masuk ha, kata satu juzuk tak terima bagi lah Jadi, terima bagi tu dua juzuk. Ha, bila dua juzuk yang bersusun boleh kegak selalu Muka dua juzuk kegak mah? Alat ha, tu sejuzuk, lain sejuzuk. Ini satu juzuk. Hah, ada nak bagi lagi mana? Nak kegak tak ni satu juzuknya. Kan? Nak belah ke sangat tak boleh. Ah ha, tu orang satu jirin pirik. Ha, satu jenis pirik barang yang tak terima bahagi. Maka nak jadi dua buah sebab sepikir kalau retak. Jah pala tak betul. Nak jadi kata Allah dengan Al-Bari buat buat, buat nama dua. Allah satu Tuhan, Al-Bari satu Tuhan. Ha dua Tuhan, Allah dengan Al-Bari nak buat satu jirin pirik. Ha nak buat serotok. Nak lah nak. Hak ni nak mengada jirin tu, hak ni pun nak mengada jirin tu. Pas nak mengada laguan, Nabi Adz. Ha ha ha. Ha tentu boleh jadi. Ha dia kata Sebab apa la jaiz? Tak haruf bahawa mengada kedua-duanya serta li alla yalzama li alla yalzamajtima'u mu'asfiraini 'ala atharin wahidi. Ha tengok baca dia we no, hey. kena supaya bahawa tak lazim oleh beripun dua yang memberi bekas dua tuan Allah Tuhan yang boleh beri bekas ha, mengadakan yang tak ada juga albari pun Tuhan yang boleh beri bekas mengadakan yang tak ada ha. lepas tu dua-dua tu nak gibri pun berbekas ala atharin wahide atah asar yang satu seperti jirin-jirin ni. Ha nak saul lagu mana? Nabi kata jirin sani ni Allah mengada jirin sani juga al bari pun mengada. Pas mengada macamnya satu benda tak lima bagi. Ha ha ha, ha, ha, ha. tu kata ta tak harus ayyudahumaan. Ha ni dia kalau kupat ni Padah pakat lagu ni hak selisih ke sangatlah. Ah ha, satu. Ha ni kita kira kok maan. Kalau kau ni pula. Kira kok buat dulu ke dia Allah buat dulu. Satu jirin piri tu Allah buat. Ah ha, bila Allah buat ada. Lepas tu al bari nak buat juga tu. Nah ha, kalau bus kau tu pula. Tak boleh jadi juga. Kenapa? Nah itu ambil luar dulu. Karena dia Allah mengada jirin tu ada. Bila jiri-piri tu ada, fakiat kedua nak mengada apa lagi? Ada dah. Orang panggil tak ada jasa. Ha, habita tak ada, ada juga dia tu ha dua. Buat pada tak ada jasa bukan Tuhan. Eh? Ha, tengok kitab pula. Dia kata wala ja'izah. Dan tidak harus ayyudahu bahawa mengada oleh kedua ilahan, dua tuhan. Hu aganya ake syai'a min al alam. Hal keadaannya Murataban Haa ah, tu dia Hal keadaannya Apa dia tu Syai Dengan jalan belatu Ditartibkan Hmm Tak boleh ada juga Lahana Nak tersuai tertib pula Biayu jidahu Ini nak tersuai bagi ijat Dengan jalan tertib Ah, mana wa zalika tartib fil ija bi an, ha musawwarun ha, bi an. kata wa fil ijar. Dan bermula demikian tertib pada mengada tu begini. Bi ayyujidahu ahaduhuma. Dengan bahawa mengada akannya akal syai'a min satu jirin Mengada oleh ahaduhuma oleh salah satu daripada kedua ilahan. Allah mengada satu jiran tu. Summa kemudian lepas pada mengada tu, summa aiba'da ijadi ahdihima. Ha, kan nah, kena makna Kemudian erti selepas daripada mengada oleh salah satu yujida. Ha, macam anaasat pada yujida tadi mengada akadia oleh al akharu oleh al ilahul akharu al bari ha, lepas pada allah mengada dah jirin tu mengada akadia oleh tuhan ya satu lagi oleh al bari tu mengada di belakang tu panggil tertik itu pun tak harus juga ha, ha, ha, ha, tak boleh jadi juga belah tu sebab apa boleh la jaiza li an la yalzama tahsilul hatil kerana Ha, kerana bahawa tidak lazim oleh tahsilul hasil. Nah, ha, itu dia. Supaya tak lazim oleh tahsilul hasil. Apa tahsil? Tahsil ni makna menyiapkan hasil yang sudah siap. Ataupun kalau keecek mengada pula, mengadakan yang sudah ada. Mana boleh? Orang tak mengada dah ada dah ke? Kan? Orang tak siap dah siap dah ke? Kan? Orang tak sudahlah, dia hot, sudah dah sudah kan? ha, dah Itu Ha, iblis dia panggil tahsilul hasil Orang buat siap dah Eh mari buat Buat apa lagi Hak siap dah Haa orang tak, orang tak buat dah lah Orang tak siap dah Hak siap dah Orang tak sudah dah Hak sudah dah Orang tak dah Hak ada dah Haa tu Kalau itu mengadol Hak sudah ada Mensiap Hak sudah siap Orang panggil tahsil hasil Kalaulah lah tu hadwa Yang muafakat Pakat buat Atas jalan berturut-turut. Jalan belatu tertib. Lah nak Allah buat dulu Satu benda itu Kemudian Hak yang kedua Tuhan yang kedua Mari nak buat Hak yang, yang sudah buat itu Itu ha, orang panggil Hasil-hasil lah, Jadi membawa Pada hak yang kedua Bukan Tuhan Tuhan apa? ada dah. Hmm tu dia Itu ha, kata Jalan rusak Kalau pakar pun Ini ha, tak boleh terima Tuhan dua Apalagi Tiga pak Kau sangat Nah Nah Wow, tu dah. kau wau ada selera ada kau tiga empat kau banyak kau selera hmm ini yang Allah Taala kata kalau ada pada langit bumi tu tuhan lain pada Allah na tak boleh ada langit bumi hati kita nak tidur ni napa habis wala ada satu wajah lagi dan tidak haruh tak boleh jadi juga ayyujida ahaduhuma alba'dhu bahawa mengada oleh salah satu daripada dua ilahan dua tuhan mengada akan alba'dhu akan setengah setengah yakni ba'd apa ba'd bad alalam akan setengah setengah alam wal akharul al ba'd da atah pada awal akhiru atah pada ahadu Nah, Al-Baqda atas pada Baqda je kamu. Dan tidak ha, Tidak harus Tak boleh jadi bahawa mengada Oleh salah satu daripada dua Tuhan Akan setengah-setengah alam Dan wal-akharu Dan oleh Tuhan yang satu lagi Wal-ilahul-akharu Mengada akan Al-Baqda Akan setengah-setengah yang lain pula Tak boleh juga Pasal-pasal Ha kita tunjui pasal lagu Kita kata gini weh, pakak mu so, buat, so. so, buat so aku buat so. Mu buat hasan aku buat hasan so, so, so, so, ni. Ha ada ide. Allah buat langit. Masalah. Al Bari buat bumi. Ha, pakak juga tu. Ha Tuhan dua tu pakak. Pakak mana? Ha mu buat langit, aku buat bumi. Ha tok panggil pakak juga tu. Ha maka tepat rusak di mana? Tak juga, tak terima juga belah tu pun. Kerana, ah, ya. ha, ya. liluzumi ajzihima, liluzumi ajzihima. Kerana mesti oleh lemah kedua-duanya, dua ilahai. Ah, ha. lemah kedua juga. Hina izin ketika itu. Hina iz yudidu ahduhumal baqawal ahnaki. Hanya nak katakan, katakan mu. Hanya kita kiyah kita dulu keno Tuhan hak buat langit. Kita kata Allah Taala buat langit je. Bumi? Bumi bukan makhluk dia. Dia tak ada buat alih. Ha, dek. Bukan makhluk dia dia buat langit, bumi bukan hak dia. Ha, Al Bari buat bumi. Langit? Langit bukan hak dia, hak Allah buat. Hmm, Kali itu Tuhan apa tak meliputi tak merata ya kudrat. Ha, Tuhan ni kena kuasa segala galak segala makhluk tu hak dia semua. Sabik tu Allah tu Rabbil Alamin. Tuhan semua alam. Tuhan yang mencipta, yang menjadi yang mengada semua alam. Tak ada satu alam pun bukan makhluk Tuhan. Sabik kalau orang tika langit kodeng kubu tu. Ha, hak lain semua baru langit sa kodeng bermakna langit se hak Tuhan tak ada buat mengkubu. Ah, dia dia ngide menapis Tuha tuha tu Ia menjadikan semua alam Apa alam setiap yang ada Selain daripada zat dan sifatnya Panggil alam semua Semua tu dia tuha yang menjadi Data-data langit ha Allah menjadi Bomi ha Al-Bari menjadi Jadi bermana Bomi bukan ha Allah Langit bukan ha Al-Bari Tuha apalah tu ha, ha, Tu dia Tulah kata Jalan pakat tu boleh ikan rupa Mustahil semua Tak ada terima sahabu ani ha, kata tak leh jadi tu dua yang muafakat pun. Oh, kita ingat ko? Ha, kata dek kira tau kita. Ingat ko? Pasal ni kata gamok ko Tu dua hok selisih ya tak leh jadinya kalau pakat tak apo, tu had Ha, sebab kita dah buat perkataan eh, bercerai-rubuh. Nah ha, itu je, bersatu teguh. Ha, bab kita dak kata, cuma kelok. Hmm tu dia kita bersifat makhluk sifat hamba ni 16 tu bercerai itu rubuh runtuhlah bercerai nya masuk banyak banyaklah dah bercerai becak pun gaya genggeng geng ngak selit boleh dah ya dua jiring ha dak dak gapak dak mano yang ketiga nak selit tak leih dah dak gapak ha dia dia nak selit tak leih dah ha. cuba genggap ha boleh jiring yang tiga orang tu ha tu dia hatulah dia kata bercerai rubuh Bersatu teguh Haa tu Hak tu makhluk bersatu teguh Maka kita nak ambil keedah tu Bercerai rubuh bersatu teguh Tuhar ada dua bersatu teguh Gitu Bicik tu lah ha, ha, ha. Tak boleh terima Hmm tu dia Ceput kata Tuhar berbilai Pakai mustahil diberbilai lagi dah Tak kira bercerai Tak kira bersatu Tak ada kira Hah dia masalah kata imma ayyat tahiqua wa imma aykhtalifa kedua-dua tak boleh terima itu Tuhan mesti so. Ha, mereka tak reti mana Tuhan. Nak gua mau kata ya Tuhan? Apa makna tak faham? Ha, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Ha, Aduh tu Tuhan yang terkaya daripadanya daripada semua perkara dan berkhana kepadanya nya oleh semua yang lain. Ha dia kata zat al-mustagni an kulli ma al-muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Gak zat mana hak yang belah tu. Sifatnya tidak ada selain zat yang namanya Allah. Ha berarti kita Allah Maha Esa. Ha jadi buat lagu saja. Ha tu dia. Nah, ha Allah yang Maha Esanya kata. Hmm itu jalan kata wajib wahdaniat Allah tak terima berbilangnya. Ha ani kita ada kira hak ber bila tuhan atas jalan mustahil juga nah per habis kalam dia tadi li annahu lamma ta'allaqat bil ba'di bil ba'd sudda ha, 'ala al akhari ah dan boleh apa ke mana sadda ya sudda saddan nah al al akhari itu nak ada alis saja lagi nah al al akhari Haa, nak ada alis saja lagi tu nak ada nampak tu ha alis saja nah nak ada alis dulu pada yang dipanggil kata hamzah wasa al al akhari ha krano tak dak kala betakluk oleh qodrat salah satu dengan setengah-setengah alam Haa. mana di sukat apa ha, dia ditutupkan atas yang satu lagi akan jalan. Hmm. Jalan, ha, apa dia? Jala ta'alluqi qudratih bihi. Oi panjang payah sikit. Hmm, kena setakat tu dulu. Nah, ah ha, kita ambil semula pada kata wala ja'iza ayyujida ahduma. Ha ni payah sikit jalan dia. Ha, wallahu a'lam.